کتاب الادب او باب دے سلورتیا سلورتیا نمبر باب دے او حدیث دے شپک سوایوتیا نمبر حدیث دے چیس سو نمبر آیات دے باب الحیاء وفضلی والحص علی التخلق بی باب دے پا بیان دہایا او د گروال دہایا کے او تتیزوالی پو مکارم الاخلاق په اخلاق او جوړولو په ځان کې پوښ ځان کې خيستا اخلاق راوستل ځان کې حيا راوستل او اپذي تیزی زدا اوس پدې باندې احادیث ذکر کړي وان وان ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نن نقللی ابن عمر متبع د پیغمبر پاسو اسلام د سنتو نهاد متبع د سنتو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خو حفصه د نبی علیه الصلاه والسلام بیوه ها کون شوی وا او حضرت عمر جلانو رسو حدیثون رازی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا حضرت صلی الله علیه وسلم او حفصه کړیو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر على رجل من الانصار نبی علیہ السلام تیر شه په یو سړي د انصارونو او هو اوغ سړي يعز اخاه پند ورکا خپل ورته په حیاي په بارد حیا داري کې جو ورورا ورور بل ورته واسکي کنه کې زه مې شروور دته واسکي جلا کداسه کا بي زهمت سبق وایا کوو بچیا تو موږ الهم په ځوخ کلي یو ولې به ذکر دې به ذکر انکه واز اوپن دی غته ورکاوه فقال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام مرتوی دا اوپره د دلرا دا اوپره د دلرا ف ان الحیاه من الايمان بشکا حیاچ د ایمان نه او پرې د یعنی پرې دد چې ځان کې حیا پیدا کې نو چې حیا په کې پیدا شو نو حیاې ایمان نهې او د ایمان سره دا بعضې سیزونه مناسب نهدي او په حیا سره هم بعضې زونه مناسب نهدي ګوره دا بعضې سیزونه دې بعضې کارونو دوجنم دو خلک نه کوئ. ګه د چا دا نو غلط مچلس کې دی نودرېږي دوج د حیا د سه د گیرې نه او بیا بوګوره که دا نور س کې نوخصوفی سړئ. تو عالم دې علم دوا جنا زکه حیا د پد کې حیا یو بهترین شی دی وجنا اضافه تک الحیا ففعل ما شئته کله چې د انسان نه حیا لاره نو څه خوګه شی بیا راکې داغه به حیا کونه بیا خخ کاریږي د حیا داری د خپل علماو د خپل استادانو نه حیا کول د خپل مشران نه حیا دا allow د پیغمبرنا غلطو کارونو کې حیا کول چې سبا سبا د پیغمبر مخ کې پېښ کېږم زه به ځواب کوم کذب بدعات او رسومات کومه زه نبی عليه السلام سره سبا په حوض کوثر باندې پېښ کېږم لوکما ته وایي چې ته زمانه د حوض کوثر بوغالي تا چې خلاف افکارونو کې زه کومه با الله پويګېال تا انک لا دل چې هغه پوي دې الله بوړته وي واسه ده فرشتو بانده پوشه دارنگی چه سواب از قیامت که ده اللہ در بار که پیش که گمزه بس جواب کوم نو حیاء یو خشیده متفقن علیه وان گوره ده معشومان چه سکول لزی گنا نو ده بازه سیزون نزان سرن نوری یا نکا ولی نوری دا خوراک ده پارا یرا بیرا پوری علکان خاندی حیاء کم وی گناوی روټي خلک لاته انده وسره نه دا پلانیشنی پلانې کولای کوي کولای ونی نو هغه د ماشومان او نه حیا کوي او موږ د الله د پیغمبر نه حیا چاغه ځای سيزو نه دي موږ د الله د پیغمبر نه حیا نه کو نو په کال موږ لزادي چې موږ غلط قانون طلاتل لګو او د الله د پیغمبر اوس پدې بابو ګوريغه پدې بابونو کې مستقل د حیا او دینداري څنګه بیان کړي وعال عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قالوا قال للرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یاتی الا بخير حیا د دازي مگر په خیر باندې راتلل دات لنکی مگر په خیر یعنی څوک چې حیا کوي نو خیر راځي څوک چې حیا نه کوي نو هغه بد راځي دغه ته نو پوه شئ کنه حیا د خیر کارونه کوي په حیا سره د خیر کارو توقوت مکو هغه بس کوي په ګړډ مباله پیدا کړل لاره کې ناز کلی په یو فلم ګوري کلب فلم ګوري په حیا نه ارسته کوي او چې له حیا وینه یړه حکومت زمو استادان دي زمو ملکري دي د خلکو ماته سوې چې طالبې ما چې سټوډنټې ما زن او جوانې ما او زدا کارونو کوم ګورم وینم متفقون علیه وفی رواد لی مسلمن پر یو رواد مسلمن شریف کی راغری دی الحیاء خیرن کلو حیاء غرد طولا حیاء دیر غرد یا دا سوی دی پیغمبر پاک الحیاء کلو خیرن حیاء طول خیر مخیقا یا کل مخیقا پو یعنی حیاء طول بہتر غرد وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو ان رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام ویری علی ایمان و ایمان سر پاس او یا او بزعون و یا سر پاس شپیتا شعبتا خاخنری سانگیری شاخنری حسیری سر پاس او یا اکثر روایتو نا پو اویاو نو پو دی اویاو کشپیترال الخا ال ایمانو بزعون و سبعون شو بطن ایمان سر پاسا اویا سانگی دی اویا حسی دی اویا خسلتو ندی اویا خوی ندی تا پا شاقون نو پویگی نو شو بطن خوی ندی چی ایمان داویدار زان گلین و زان که کم سے کم دا اویا خوی نا پیدا کسید باچا سو پیدا که او یا خوینو پیدا کا نو غره خوې کم ده او ټول او دی او یاو کې لاندې خوې کم ده غره بهترین اعلی خوې په او یاو کې فافضل فا وا قول لا اله الا الله غره د دې خوینو د او یاو نه قول د لا اله الا الله کلمه توحید من اللي یو خو دلی او دی بل چاته په او یاو صد پاسه او یاو خوینو بهترین خوی په ایمان کې عاکم د ممسه دید منل د کو لو بلته خو او زننا خپله مسه د تويد ده کو او دا خلکو ته اورو خلکو ته واییه نو د ایمان بهترین نه خو و ادناها تل زانت توریقې او کم د دې او یو خوینو دی مانا لړې کول د سړي لړې کول د مزير سجدي د لارینا آزاد تکلیف وال سجدي اماتتو لړې کول آزاد تکلیف سجدي باندې عادت طریقې د لارینا څنګه لا رکی یو گل پروته سپمله چا والې ده ها پا گاری بانے یا پا گاری آغا دلارا یو طرف تکا لرے ځکه چې خلکو خل تکلیف دے بوی اوم نور گاری پی گندہ یا پلا رکی یا نور گندو نبرا تیری آغا لرے کا یا یودا سی سیز دے پلا رکی چاگا گٹا دا یو کانے دے چاگا تکلیف رسی دا خل کو گارو تیرونو تا تیر پنچر شی او ڈس بوکی نبیابو تغریبانان ناسی ڈک گارے پیرا جی یا د سیکل یا د موٹر سیکل یا په یو ماشوم شم خوک شی یا انسان بھی خوک شی نو دا دی هغه نا آغا دا لاری نا لڑے کول پا کار دی نو کنور اسن شکول نو دا خوکا کھنا او حدیث کے رازی چې سار شی نو پا حر جز باندی د بدن چھ پیتا او دری سوا بندونه په بدن کې اواغت هر یو بن حق پتا باندې ادا کول سړي لازم دي سبحان الله ويا الحمدلله ويا الله اکبر وا لا اله الا الله وايي حديث کرا زکاغه نشکولې لو چې پلاره تیریږي ایوبې کارا زړی شي پلاره کې راغه اغه دلاره نلریکه لوبيام د دې بندونو حق ادا کیږي دې بدن کار نشکولې درکاته مو خو کنه نو او د ساتل جمعی کې او د سکول ګرام کار ده په دې وخت کې توراکاته من سکول سبحان الله الحمد الله نشوي نو زدل شي خدای له نن نه کنه وال حیا شعبۃ من الايمان او حیا سره دا یو خصلت ده د ایمان نا حیا یو داسه شی ده حضرت عثمان رضی الله تعالی او بارک الکریم علما حضرت عثمان نزی اللہ انہو دوره حیاڼا کو چداغه نه و فرشتو حیا کو له حیانا حیاڼا کو چکل باغ کورواله کاو جماوې کو له پر سر به صدر کې هو ورو سر به پټک خپل مقصد به کاو خو په پټ سربان دي سر به پټ کړو دوره حیانا کو اوشه حنن سباغ ویشاج شنه لگی دلی خپل کارونه کوي مزی خالق حاصله ولا حیا شوبۃ ال ایمان او حیا یو نغایو قید ایمان نه متفقن علی اتفاق کله شپ د حدیث د بخاری د مسلم ال بزعو بکسر البای ویجوز فتحها ا بزعوها او هو د درو نوال تلص پورے دبز عا اطلاق دريون تلص پورگی حسد پاسه والشعبه القطعه والخصله شعبي ما ناك هي سته وي والخصله خويته وي ما يعزي اا تش تكليف آچه تکلیف پاغی رسیگی بنده تا تکلیف پی رسیگی یو سیستا که حجرین لکه کانه و شوکن از غی و دوینین خطا و رماد ایرا و قذر نور گندگیری خوشان سوٹی گن من و نحوی ذالکا اپمیسل داره زمانگه کارسره اکثر دا کورونا بده محلوکی چیوی کنا یا دکانونا یا دفترونا نو چاگا کورون خالق صفا کی دکان صفا کی کورون صفا کی نو اغا گندگیری دو کورون دو دکان او د اداره کم جا گزار کو لارتے گزار کو مانا لار دا پریدست لار دا ہو رہے نااا لار دا خطا تا اللہ لار او د پیغمبر حکم را گلے دی چلار با صفا کے تا خور کور د صفا کا د دا جمعہ دی کور دی صفا دفتر د صفا کا هو لا د گندکلا نو چې لا د گندکلا نو او داغي د دا گندوالي په ځېبه ته الله حکم د څه کړي ته صفاوالي کړي چې ادناه امامت العزيان التری خپکی کو بنن هر یو کوشش تا کې چې منګلار تشي زلو خپلار کې گن پروږي نالو کې گن پروږي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى نو قالوا ايكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ګوړه تچې یو سيز ګوره کنه د حیا ده بس اسو کوم نشه زال مباليديو ګوره زال یو غلط کار کې الله زبانه موجود دی د حیا ده الله نه کوا حیا ده فرشتو نه کوا فرشتي موجود دي سره ما يلفظ من قول الا لديه رقيب نتي صورت قاف کرا زي انسان دخولين یو خبر نو باسي مګر فرشتي اغلي کل کوي نو چې تاسو فرشتي موجود دي او ته کله غلط کار کړې نو تووله حيانه ګرځ فرشتونه چې تاسو الله موجود دی نو تووله غلط کار کړې لهو معقبات من بین بين يديه ومن خلف يحفظونهم من امر الله ګوره چې انسان کلا حغونه نه کړي غلط کار نه کړي نو الله په دې انسان فرشتي د حفاظت مقر کړې دي چې تر دې بنده حفاظت کوه د حفاظت د پاره فرشته مقرري کله چې اغه انسان غلط کارونه شروع کړي بدامليان شروع کړي جنایان او نو ډاک کی, کی. نور شو کی شروع الله فرشتو ته وې د حفاظت فرشته اغلیکون کې فرشته موجود نه لري کیږي اغه د حفاظت فرشتو ته الله حکم کوي تاسو دې بند نه لریشي نو کله یو ځل ټکر اخوري کله بل زر ټکر اخوري ذکر از فرشتي حفاظت ته الله لري کړي دي په سبب ته پټم علي د گناهونو لږ کوشش کوي خصوصا نوجوانان طبقه نو یو بتا سو د هر یو شيز نه بچي ځهونه وتمتي زي وعاد سيد خضري رضی الله تعالى عنه قال ابو سيد خضري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او پیغمبر پاک د الله اشد حيا من العذراء او نبی علیہ السلام کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد حیاء من العذراء د سختو پهایا کې د پیغلو جن کو نا فی خضر اپ پردی کې نبی علیہ السلام په حیا داري کې داغه پیغلو ستردارو جن کو نا د سختو پهایا کولو کې سمنه چاغه پیغلي نوجوانانی جن کوي ستر والا دور شرم او حیا نه کی سمن چه نبی علیہ السلام به حیا کولا فیزار اشی ان او زمنګ نوجوان چې نه کی چې کا د جنوت تزي سکولونو تزي ها نو کله به یو زې که سرکاره کې الکان اوتا کله به یو زې کوي مدرسو ته بجدا ده نه نه مجالس تا بندای په بورکو کې پټه چاتن لګی چې دا په کم ډیزاین کې دا په کم رن کې را ته یو یو وللی دی چې بورې په و دله ګورې او چې تا کله یو دکان ته سر کله بل دکان ته سر کله یو کې سره کاره کولخواام مخه نوقص نه جوړېږ دی نه بیا حیا یو خشي د حیا کول دښ خد څک دی چې پر دولهکانو ته ګوري فزه یا دوکان مت د د ګانې کوي پیېونه کوي ولې خاونې نو روې نو پلارې نو خواغې نو دی نو ویزارا شی ان یقرعو عرفنا فی وجه او کلب چول د نبی علی السلام یو شل را چب بیگانه غشه لوب پیجان د من اغل را په مخذاه کې بتیداري د نبی علی السلام په مح مبارک کې بد دا غ آثار بدل شو چې کلب هغه یو شه بدګانا متفق علی قال العلماء علماء او د معنا کړه د حقیقت د حیا حقیقت الحیا خلقن یبصوا على ترک القبیح حقیقت حیا د چدا یو خویدې چې یبصوا على ترک القبیح چې دا لیګي ها پورتن کیږي په پره خو د لدو یو بدکار باندې دا باغ چا کار کی پیدا کیږي چا غب بدکار پریری نو حیا باغ کی راضی او چې بدکار نپریری نو پای کی حیا نه راضی وَيَمْنَعُوا مِنَ التَّقْسِيْرِ فِي حَقِّي زِلْحَقِّي او مَنَا كَيْدَا حَيَادُ كُتَهْوَالِنَا دَا, حيا دا كَمْوَالِ كم بَحَقَ دَا خَوَانْ دَا حَقِّي يَنِي جِدَا چَاكَمْ حَقْوِي نُو دَاغَ حَقْدَا نَاحَقَمْ عن أبو القاسم جنید رحمه الله قال آغوی الحيا و رؤية العلاء لدل دا نمتن دي النعم نمتن ورؤية التقصير او لدل قتل دا تقصيرات فا بينهما حالة تسمى حياة شهر في داكي دا يو حالة شهر في داكي تنم لشي حياة والله عالم والله خبو يغنو <تصفح> نو حقيقت دا چې دا پیداږي په پرښودو خودلو دو د بد کاربانې او دا پیدا کږي په منکوو د تقصیر په یو حق د خاون د حق کې چې چاکې نو نوغبه د بل حق نه ووي او چېغ به د بل په حق کېڅ کوي کمی کوي حونه و یاڅ او دویم دا چې پ کې بد کارونه را ځي باو حف با دې په بیان د ساتلو دراسکه راز سیزا ها د راز والے سیزا سر قال الله تعالی ورضي الله تعالی واعفو بالعاده ان العاده كان مسؤوله او پرواله او کوي په واده بشکواد داغت پوسکول شي ز دې واده به پوسکيږي ها اې تا ته چا خبر وکړه نو داغ خبرې لحاظ وکا ستانه چالو واغاسو نو چې ته خلکو نه موبایل کې ریکارڈونه کې اوغه ته اجازت نه کړي نو دا خیانت نه دی وروړه اغه موبایل بند او تا ان ساتلې او داغه خبرې ریکارڈ کې چې دې سبا خلکو تو شرمنده کما دا عین خیانت دی او چې دا مجلس کې کینی وېزه موبایل ان کم زدا خبره ستا ریکارڈ کم لوکارویچ اور ریکارڈ کا خوفه بها ویلکه غمه نکي اغه ماداتونه ویڈیو کړه چاګه کش نشي کوله دا سوره خیانت ته او دې زون ډېر خیال ساتي وا نبي سعيد خضری رضی الله تعالی ذكر خوف زتابانه خو ګومان کوم دتابانه خو ګومان کوم چې دا خط طالب ده خدیندار ري او ته زما نه اغه کارونه يا اغه خبره ریکارڈ کې خو مجلس ته زالچی ار قسم خبره منځضا جي او تا غ زماز حبط نامونو ته پار اس نو نوتا شیر ته شعر کي ته نوتا دا خبر خانه دا په دې معاشره کې نن دا شي ډير چريږي وا نبي سيد خضري رضي الله تعالى نو قال او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ان من اشر الناس عند الله منزلتن یوم القیامت الرجل یفزی الی المرآت و تفزی الی سمیان شورو سر رہا نبی علی صلات و سلامی یقیناً دیر بدترین د خلکونا دیر ناکاره د خلکونا واپن ازداللہ الله بار دا مرتبی او دا درجی پورز دا قیامت کی اغسره وی چاگا نزدیکی گی خز سرہا یو جی کی خزی صراعا یو جی کی خزی لی حدد صراعا جمع مقصد دے او سمین شروع سر رہا بیا اخکار کی آغا راز پلد خزی دا سڑی اخکار کی راز د خزی او خز اخکار کی راز دے سڑی بیا سار لے قبل حدیث کے رازی اغه بیا بياسر كارګي د لوی ګوناده په کبایر کې ها خورول د جما پوجو چې موږ داسې کوو موږ داسې کوو رواه مسلم انوان عبد الله نور رضى الله وتعالى انه ما انه رضى الله وتعالى انه حينت ايمه بنت حفصه حزت رضى الله فهو چې کند شو لور د حزته حفصه د حزته حفصه خاوند چې کلمر شو دا د خاونمو خنيس بن حذافه دا عبد الله بن ها دا عبد الله بن حذافر رضی الله عنه دا غرورو او په غزه او حد کې زخمی شوی او د تکلیفه غته ملا شوی او دا الومبه د مسلمانانو په هغه یو ټولګي کې او خالمبه خلقو کې نو حضرتي د حضرت, حضرت عمر لوړ پاغه باندې واده با. وا هغه چې کله وفات شو نو حضرت حفصه کووند شو نو حضرت عمر رضی الله عنه خو خلق او خلق سلام مشورې وکړي دغه خام ځاندار سړیو خود لوی پایوالا لوی پایوالا سړې د لوی پایوالې سره رښت پاړي نو هغه حضرت عثمان بن عفان ته وی چې زه تعالی خپل لوړ په نکاح کوم حفصه نو ا هغه ورته وی جواب ورک عثمان چې زو اس لا واده په هاورادو کني منځل فل حل واده نکوم بیا حضرت ابو بکر ته پیشکش پیش کا د نکاح زته خپل حبصدر کوم او هغه ورته ایسو نی هغه شپ پاتیشو نیو تداوچ کوم او نیو تداوچا نکوما حضرت عمر ډیر غصه شو د غصې نه حضرت عثمان وې په حالت یو عثمان غزا ماته چولړ انکار او کچھ ضلع زوادو په مور کړم دراتنه او وکړ نه او تراته نه وکړه نه آوکړه په هغه ورته بي نبي عليه و سلام ته پیش پېښ کو تاریخي په حضرت صلى الله عليه وسلم هغه سره نکاح وکړه چې نکاح وکړه نو حضرت ابو بکر راغې او ته وي عمر زماحت زماندل خپه شوی ویا ته تا خوځه کوسو ما چې تا ته ما پیشکش د خپل لورو کو او زکه اودار کار رنکار دې چاته زلور در کوم سبا وی خو دیر دیر. ما خو تا ته وییدم ما خو نو کوله په کې دا کار خلک کوي خو دې سکرټری دې یو کس ګرانی او ورته و دی وی نو به ما خدمت چې دا او کا لور در کوم یو کس به خو خوخي دندار به پاره طریقه نو او بکرتهو په تا خو ځکه غ شوم چې تا باتن نه او جواب را کوه نه د خ چې نکوم یا کوم او یا اوتهې ځکه د نه کوه چې ما د پیغمبر پاک نه اورییدلی وو چې زه حت مر ل سره ځنییک کوم خو چې کلی د تییر شو د سره نکازو کوم د خبره ماته را دېدل وه نو ځکه زه چ پاتې شوم چ ځکه پ شوم چېرته او خو حضرت کوي کا حت اوکله دکه ما زغه نور ددو بس خبره ختمه حضرت اونکلا نبی ابي زکو پوښ نو زکه ما جواب درادم نکم دغه بیان کيه وهن عبد الله بن عمر ان عمر جل الله او تانه حين پاو نو د حديثه د معلومه شو چکل یو لور دي کونډه شو نو دغه په د بندو بس بکيه پوښ او هغه نه پکاده زنده د نکاح بندو کی دا څه به کون نه پرېره او که زمي لاوش خبرات نه ميلاو نه جنو خود به اناسي حينه باور تا اي او پخپل مليشي يو قصدي خخي نو ته مليشي پخپل سباد خبر نه ده چه دا چانه کوله ما ما ته کوي دي انا عمر حينه ايامات بنت حفصه قال حزت مرو لقيت عثمان, عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ز مخامشوم ملهاشوم د عثمان بن عفان سا بارثه واله حفصه نوما تاریخ کو پاغبانی دسو د حفصه تاریخ میوکو اجازه ته عثمان ز لور ور کوم فقلت ما نیما ان شئتا ان کا تو کا کستا خوخه یی ان زپنی په نکادر کوم تعالی حفصه چ لوړو مرز خپل لور ها عبد الله ابن عمر اورته اجازه تعالی د حضرت الله خپل خور د کوم چه زما دا او د حضرت عمر لرزه قالا نوی حضرت عثمان س انظر فی امری زرد زب سوچ وکم خپل کار کې زب سوچ وکم فل بستو لیالیه انما وخت رګه سوچ پہ مولا ور کټه سوچ غشته په صداشی او بشوی لاس موه از موږ بده کې سوچ وکو تاسو هم سوچ نانجه بسوک ناتر راغله نه او بس دوا خیر ها ثم لاقينه مخامخ شما سره فقال ويي حضرت عثمان قد بدالي خار شما ته خبر الله تزوجي يو مي هذا چې زني كانو کوم پدې رزکه زه اوس نکاح لا تیار نيما فلقيته ابا بکر نمخامخ شم زده ابو بکر سره ا حضرت مروه انشئتا کو خو غیستا نو انکحت کا ز په نکاح د حکومته حفصه بنت عمره چې لرد عمره زمال لرده یا یا عبد الله بن عمر وی چې زما خور زاد حضرت عمر لرده فصممت ابو بکرن نو ها فصمم ابو فصمم فصم فصمت ابو بکرن نو چپ پدشو ابو بکر فصمت ابو بکر نو چپ پدشو ابو بکر رضی الله تعالی نو فلم ير جي اليا شيئا نو واپس نشه માતા پيو شي باندي يعني مال جوابرانك چيا کوم او يانكما چپ پدشو فكنت نو مزاله پاغ از ابو بکر باندې او جذر دي غصم مني زمان عدا عثمان په عثمان باندې هنوز پا غردیر غصو ما آزماده ترم نو غصو پا عثمان پا عثمان دور غصو نو ما سمنا چه په غصو ما پا چا بانه پا حضرت ابو بکر بانه فلبستو لیالیا حضرت ابو بکروی ما آ حضرت عثمانوی وقت ارکما سوش پی آداز سمم خطو با ها نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا خطبو اکرا د حفظ سره کوئی دن اکرا دا غیث نبی علیہ السلام وانكهتوها يا نپ نکایا طلب خدمت به کو دا غنی بیلی سلام نو په نکاح مې ورغلا حفصه حضرتا فلقيني ابو بکر نو مخامره شو ما سره ابو بکر فقال لعلكم اجت علي حين عرست علي حفصه ابو ته تا مونده په ما باندې ها تا غوسوشي په ما باندې وغ چې تا پیشکش کړې په ما باندې ا دني کا د حفصه نو فلم ارج الیکشیا نو ما نو واپس کړي تا ته څه جواب نه فقلت عمر بن عم اوسوما ته مات نه اووی نه نوې قال ابو بکر و فإنه ذالک می جوابدار نه نو منه کړي ما را ان ارجیا الیکا جواب وا پس کوله تا تا باغ سکه عادته چې تا پیش کړو ما باندې مگر د خبره من کړو ما د خبره چپ کړو ما انی چې بهشکه ز كون تو مزه عالم ته ز پويو ما ان النبي ذکر ها چې بهشکه نبی عليه السلام ذکر ته حبسه کړو چې کله د عدت پره شي نو دا بزه په نکاح لمه نوفللم ااک نو نو مځلی اوفشيیا چې سر رسول رارض د نهبي ل السلام پر د کماتې وو نوقد د تی اسلامې نکه کلی نو بیا او را د پې غمر کاره کې د وله او ته که نهبي له قبلتهه او کهپیخې ې حس لله ما به قبوله کړړ دی لرا. ما به قبوله کړ دی لره روواول مقصد دا چې تا ته چاوی چې داګه ځفلانی کور کې جنیدا او د فلانې لور زاګه کوم ټیک شو ازنه چې دا د مخ کې شي سم ما ته په اړه پته ودی اکثر دا بازي افسرانی یا دا بازي وزیدانی د یو نوکرې پته او ته په یو ځای کې نیو ییګ پلانې دي چې نوکرې د مال سائنو کو وزړه راخا بیا راشه ضرورت نه خاص شونی خپل کسب وکي موږ پته نه وو پنځي کې کې نوکرې فهو شهر راس پاشه. حالياً تا خدا راس پاشه. اخدا رخواست ذان تا تا پتا نوا. او چه پتا هولو اگه دا اگه دا ما كشوه. ابو بكر غنده کارو کار. چه را ما تا پتا نوا. ولی که دا دن پادشون بیاپا قز اخبره کس برتیکم اول حد داره. او چه دا اگه دا ما كشوه. نباسه كيگه. راس پاشه كيگه. قولو تا ایمت اصارت اي بلا زوجن. او کړه زدا بلا خاونده وکانه زوجھا توفیا او خاوند حبسه چوفات کړي شو الله تعالی زاشدا غره د اغینه ولاله خاوند ورکا یا صحابیو یا د صحابي استاد او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بار خار کې د الله یو حکمت ها وچتای غضب تا وانا شرج الله تعالی ناقالتا شوی کن ازواج النبی صلی الله علیه وسلمندو او وی بي بيان د نبی عليه السلام د حضرت سره يوزه فاقبلت فاطمه رضي الله تعالى عنها تمشي نوراله فاطمه رضي الله عنها چې روانه ما تختیو مشيته ها ممشيهت الرسول الله صلی الله ما تختیو ما تختیو نو ہے عدت لولو دو چا د فاطمی د لولو د نبی علیہ السلام نا خلاف شے خلاف نو ن خطا کی دا مرا موافقون نہ نہ ن خطا کی دا د ل د فاطمی د ل د نبی علیہ السلام یعنی په اړه څنګه چې نبی علیہ السلام بته نو هغه ستل ببی بب بب بب فاطمی کول و ار يو سس کې مشابهت دفاتې می د چا سرهو د حضرت صلى الله عليه وسلم عقل کل له لور د پلار سره مشابه وي فلم ما رزي وي فلم ما را رحب بها ار كلا چول نبي عليه نو هر كلا وي نبي عليه را شي بچي ار را شي او وقاله اي مرحبا بابنتي هر کله دیوي زما په لور باندې خوشالي دیوي زما په لور اهلا وسهلا ومرحبا لكلي بده بازو نمانه ثم اجلسها نبيك نور فاطمه عن يميني هي طرف او عن شماليا کس طرف د خپل ځان بل حديث کدازي السلام پاسه دا او ځان سره جوخت کړه او خل اکربيبي فاطمه له را فاطمه په خير له له په خير لو دیرانا پاسے گا خوشان بشی سمسار رہا نبی پت خبر اکلا فاتیمی تا نبی علیہ السلام نو چه پت خبر نبی علیہ السلام اکلا ہوتا لو فبکت بکان شدیدا اجر الفاتیمی پجل دلو سخت سرا بجر فلم ما را جزاها سار حسانیہ ارکل چوری دو نبی علیہ السلام جرا آدد چا ددی اه فاتمی نو سارا پت اوکرا فاتمی تا ثانیت دوی ما خبره نو چې دوی خبره او تا پت اوکرا نو خوز اور حکت پخانده شو پونچوی اولی اوتا چه پت خبره هی کنو فاتمی او جلل او چه بیع اوتا پت خبره هی کنو انماردون خو خبه شو نو بیع ته د خنده خبره هی کنو پخانده شو بی بی فاتمی او وی ما لها دیها فاتمی تا خصا که رسول الله خاص کرے تا تعال پیغمبر د الله ممبین نسای پمیند پلو حضور کې بس رائری په پټو رازونو سره ګورم تولاستو او تعاله ساله پټه خبره وکړه ته پیغمبر خاص کړي نو ثم انت تبکینان بیا تا جلال جلا دے وکړه فلما قام رسول الله سلم الله وسلم سالتها بس بیبي بی فاطمه بیبي بی عائشه انتظار کاوه د پیغمبر ده پاسېد چې کله پیغمبر په پاسې د نتو پوسمه او کو د فاطمه ما قال لکې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوېتاته پیغمبر د الله ای فاطمه قال داس راز والا جنې وغا نندې کلرزوي ته خبر اوکړه او معمولې جو گذارد په اوه کې یاد غیب هم مناسب سيز ولا نه ورو نو ستاره زونه بیا اش کې اجتماع بل دا سکے اجتماع پر مال سن وروډیو غمت تا خبره کوي بیا بیا سوای منو یاد شاگرد لسادو او به به شاګرد نن د اخ شرمند کئ دانو ته خو زما استادو ماته قران او حديث خود لري عمر عمر د خبره بزا الله تعالی مدانا سے سرت خاورو بخي کړه داسه دازي دازي خبر به اوکړې او ما مس کې کلماته به داسه خاص موږ یې مجید خبره تا ته وکړم دیر دا سی حالات را غیلو همه وینا اوی گوره کوم کرا از ما خبر آزا که ایسا شر و فساد جوڑه دا اغا دی اصلاع دا پارا منگتاو کرده باز باز ځان د زان دا بچاو دا پارا اخ خبر وکړه چې چه دی خلقونا بچ بچکوه او کچا زمان راز فاش کرده نو قیامت خو آغا منه نویزه با قیامت که اغا تلاسه شم نو من منو ولیکہ منګه غارازونه فاش کونه قیامتګه موږ ته غږاس نه چی حنو چې کله یو خبر استاد د شاګرد مکه وکړ د عمل کری مکه خبر بچاتا نه کوي ګوره کلی کې باندې کې نورو طبه باندې کې ذکر د سرشن او فسادا مسبب تاسو ته وکړه چې دا د حالات زم ما په دا د عمل کری د ا فلا نه د ا فلا نه جزات تصرف تاسو ساتي او کوو نقصان جوړيږي نو ګورہ د رسول الله ل الله ور او زه چاره د پیغمبر راز نه کوم تاسو ته قالت نوې فاطمه ما كنتو الله د زمون اولاد او شاګردانم دا سه وګورځي او شاګردانه قالت نوې فاطمه ما كنتو نمذل افشيه على رسول الله صلی الله سره چې فاش کوم کار کما په پیغمبر باندې سر نه راز د پیغمبر پاک فَلَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّچُو فَاطِمَه پيغمبر پاک دا الله قلتو عائشہ و ماوی آ خبر یې رنه واخه دا صحابه فات فاطمی تکره قلتو نيما اعظم تو آل کې اے فاطمی عاشور تو ز قسم د کوم تا تا بما پاغه چزم اضا پته باندې من حق حق د مور ولې پتا خو زما حق شته کنه زه قسم تر کوم تا دغه خام غات و ما خبره زه خو استاد پاره داسیم لکه پشانم مورو زه خوستا اوسا موري ما اگر ته زمانه پیدا نه خو مړ په حیثیت غیب یما لما دو, دو وجد حد حدث تینی چې ته بیان کما تا هغه خبره قال چویل ولک کتاب پیغمبر پاک اذ تعالی قسم در کوم د مور وړی له حاصل مې وساته کنا چې تاسو کوم بیان کړی چا ما ته نفقالت فی فاطمه عملان ا چې اوسه ښکار کوم دا که چاو قسم تر دنیا نه فنعم نخلا اما ارشیحین با وخصار زنی چپټه خبره ما سره وکنه بي عليه السلام فی المره اول زلباندی وا اخبرني نو خبر راکه ماته په دې خبره چې ما ان جبريل کا نو حاضر ذو القران چې بشكره جبريل پیش کو مابان القران پیش کوي جبريل قران في كل سنهن هر یو کال کې یوزل او مرذتين یا دوزلا جبريل په مابان دي قران او لستل دو قران را باندې او ري یوزل یا دوزلا وانه عارزهن ان مرتين ابي شكر دي جبريل واو راو دي قران لره اوس پما باندې مرزه ته اني دعاګارته پيشه کړه عارضا پيشه کړه و راو پما باندې قران پديزل دوزله دوزله ولي و اني بشكزا زخ پلانه تا ګورم چې زه ما وښندې ده الا مگر قد قط زنیو نه ما نیټا الا قد قط ربا مگر غه نږدې ده ما تدې ما باندې دوځه قرآن پېښ کړه باندې وې ورو نو معلومیږي دا چې ځبلک الله پاتیک دوه والا نیمه زه دنیا نه روان نهټه منيسته ده او فتق الله نو دا الله نه يريګه فاطمه کز نیمه نو دا سه کا چ عامل سبب د کامیابی استایي غوري زه به چې به نشم خلاصو ده الله نه يره په هر او کار کې او دويم وسبيري کزب مسلمانو صبر کوه زه معاف مارو باندې صبر کوه نفع انه نعمه سلف ان لكه زکه یقینا مخكيد ول علماء استاد پره نو زه بسطا پره خ شفارس کو قیامت کې کدا الله تو وجه نه یو عمل کدا الله نه یریږي او صبر زما په مرباني کې نو فبکیتو بوکای الضی ریته نو ما جڑا وکړه جڑا آګه چ تازې دې تمنو فاطمه شه ته و ماګه جلا کو چ تازو دې نو ځکه مې جڑا وکړه په مرده نبی علی سلام چ ته زمان روانه زبسکوم مقصد دا دی خاخه پلاز ملېږي مشملېږي نورستانه خلک افغان کوي کنه کوي افغان پریشان کی نو فالم ما را جزعي ار کلا چې ولود نبی عليه السلام زماغه غم او جلا او فریاد نثار سار ز نسانيه لپټي ما ته دویمه خبره وکړه او دومه خبرې داوه چې فقاوي یافااطمتتو اد فاطمه ځ نه انتتكونوننی ص ده ته ننسیل مومنین آیا نهخښې ته چېشیته ایفاتیمی سرداره د ښو د ممنانو او صی ده ننس حاضل اوم یاشیته سرداره دضو د اومت طب د د ټولوښو د دومت سرداره یا به سردار د زنانو دنانو د مومنانو سردارې جنت کې لو فاز حقت نوځه په خندا شومه زهک الذي رايتي په خندا هغه چتا زور زم اي شي بوجه نو د نبی اسلام راز احکاره کو خو فظ مرغنا متفقون عليه وهذا لفظ مسلم وان ثابت ان کو راص پ جون کې باندې احکاره کوي وان ثابت ان کو جون کې دا راځي خبره خود دین وا شرط فساد هو نه وکنه که چرته پس د مرګ وچې پاره فساد جوړیږي نو هغه بنهکار کې په شتاخد د دین یو مسله نوزکه په زمونږه کاره کړو و ان صاحبدا ان انس حضرت انس وي عطا علی رسول الله صلی الله ما باند نبی علی صلوات الله و سلام و انا العب مع او مالو بکولد ما شومانو سره انزا مراحکما بده ما شومانو سره ها ابو ذوالی کی نزدویو مونو فصللم علينا نبي عليه السلام سلام واچا او په مونږه دک تلل شي نبي ته هم څو شفقت ولر انسان بیشن مارا دی. دی. پسی پسی نو ما شو مان دي او ما شو مان پیغمبر پاک سره سلام اچولې ده فبعسني الى حاجه نو ولي کو نبي عليه السلام مال راي او کار په څه حاجت په څه فابتعت على امي نو ما په خپل مور باندې یعنی زورو شوم مور ما د سکر ویلو خپغا مور په طلولو په خدمت کې لګون دي ځمانه تاخير راغلی داګه دا پیغام پر کار وشوږي فلم ما جهتو ارګا چرالم زو چې او استاد یو کار پر سيوريږي په هغه په سبا جلد زه اگر دا پلاډ او مور یو حکم کړي واروکا نپ... او استادا حدا ویلو نو چې سې پلاډ او موري او خدي کړي به چې پیغام زہ د پلاډ د مور خبره نه پړې دي دا یې خبره ومانه او چې بیکاري او ته ما کار نه نه لګېږي تا تا کاونه د پلار د استادانو زپان وې کنوې ها دا به بیکار راشي فلم مار کلاجه تو چې زالم نقالت نوې زمامور ما حبسکا سشي سار کريتالات ولې لیټ راځي فقلت حزته انس او ماوي امي سليم زوخ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجتن لګل عمر نبي عليه السلام د یو حاجت د پاره قالت نوې امي سليم د انس مور ما حاجتوه سده حاجت دا دا حاجت سوچته لګلې قلت نو ما ان سو ان ها سرن دا یو راز خبره دا یو راز کار الګا سپسې مليسب دېګلې د دې شپسې یو شی د کار کول مناسب نه پز مناسب یو کار د پسته هم تا تا خې پوښه بعد داسې کا اې بس کارونو هغه پسته دېم سو سوونو راز کارونو پوشي که نه ان سررمدار راو قالت نوې غې بیاته پوشنه چې را د خو د مور نه معلومه د چې د پیمبر حقه مکېې قالت نوي د مورله تو خیر نهاب سر د مور مور دندا رو و ما ته ا چا بچ نه بیانې مخبروه پراز نبی بیاې السلام باې ا چاال دو استاد راز بنهکار کړي د پیغمبر راز مشرانونه بنهکار کړي چې هغه ته یو سيز باندې راول وغورځوي قال انا سويد والله قسم لو حدثت بي احدا كما بيان کړې وي دا راز یو کستا نو لو دستو بي سيا ثابتو نو ما به بیان کړې وي ته په دې راز اي ثابته ازما شاګرد زکه ثابت حضرت انس شاګردو کماندارات چې تاحکار وکړي یا احکار کړيمي نو ما به تاسو ته احکار وکړې دا راز او خراز ما د پیغمبر نه احکار رواه المس